Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la fm i també a través de ràdio i a continuació doncs, posarem ja la mirada en un esdeveniment que tenim marcat al calendari cada any i que aquest any doncs tindrà lloc els dies 22 i 23 de novembre. Ens estem referint al gran recapte d'aliments 2019 i comentarem doncs, com van els voluntaris, si ja tenim prous voluntaris a Palafrugell i ho farem amb la Marissa Grassot, de Càritas Palafrugell i també del Banc d'Aliments de, de, de Casa Nostra. Bon dia, Marissa. Hola, bon dia. Gràcies per atendre novament la trucada de ràdio Palafrugell i, com dèiem, eh, sempre tenim el calendari marcat no?, unes certes dates i una d'elles doncs, és quan té lloc el gran recapte d'aliments 2019, que en aquest cas doncs, serà a finals d'aquest mes de novembre, en concret, els dies 22 i 23. Eh, com van les, les inscripcions de voluntaris a Palafrugell, Marissa? Mira... Mm... En primer lloc, aquest any, com podeu veure, s'ha canviat la data de, del recapte, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Sempre havia sigut el 29-30, aquesta vegada el 32-23. Això ha fet que eh, no puguem estar a la Bòvila Vella, com sempre, perquè ja està ocupada, ¿vale? uh -huh. i llavors tenim eh, que anar amb naus que ens deixi la gent. Això pot, vol dir que tindrem falla de voluntaris, d'acord? ¿vale? jovent, que podia venir teu i tot això, ara eh, la nau serà allà darrere del restaurant La Riera que ens deixen Joan Rasplandis i això vol dir que necessitem voluntaris que vulguin venir allà uh -huh. val? això és una cosa referent als voluntaris del Suprem tenim la gran sort de que ja ho tenim ple eh, perquè les entitats són les que s'involucren amb nosaltres i uh -huh. A tot ple excepte el dia del carrer Pobre i el... No sé si es parli o es parli d'allà eh, on hi ha correus. D'acord. Uh -huh. Aquests són els que ens queden en falta de, de voluntaris. Són els que sempre ens queden com a últims, hi ha poc moviment i la gent, doncs, els voluntaris li costa d'anar allà. Tot l altre ja està complert amb voluntaris. Bé, i que doncs. tenim molta sort amb la tenim, eh, record, ja recordava que, que l'any passat també ens vas comentar això, eh, que el tema dels supermercats doncs, ràpidament ja ho teniu tot complert pràcticament no? ara doncs, ens has eh, esmentat aquests dos supermercats eh, per tant doncs fem una crida per aquella gent que ens estigui escoltant doncs, que hi ha aquests dos supermercats on encara falten voluntaris i també doncs, eh, com tu has dit, magatzem, tu no? has dit hi, ha, hi ha dos tipus de voluntaris, els que estan als supermercats i després els que fan Aquest... la feina doncs, de distribució ui avui, perdó, d'ordenar tot el material, no? tot els aliments. Mm -hmm. I en aquest cas, com que aquest any doncs, no es pot disposar de la bòbila vella, doncs eh, la, la, la mobilitat serà una miqueta més complicada i, per tant, eh, hem de recordar això, que en aquest cas serà en una nau de... que, que està situada, ens has dit, perdona? A darrere del restaurant a eh, La Riera, mm -hmm. que en Joan Resplandis... Eh, ha tingut bueno, el detall i que ens ha deixat les naus d'ell per poder-hi treballar, perquè si no és que no podíem fer un altre capdum. Uh -huh. Llavors, en Joan Rasplandi se'ns deixa les naus allà rodera, però doncs, esclar, la mobilitat no és la mateixa, saps? I això és el que ens fa por, de allà s'hi molta gent... Uh -huh. eh, i que ens faci una mica el voluntariat que, que fins ara hem tingut. Perquè, més o menys, Marissa, més enllà dels supermercats, en el, en el magatzem quantes persones necessitaríeu? Com a mínim, 40-50. Uh -huh. O sigui, perquè ens entenguem què es fa en el magatzem aquest. Uh -huh. Arriba Protecció Civil, que és qui col·labora amb tots nosaltres, i uh -huh. de policia local, i va recollint eh, el que porten dels supermercats separat per supermercat, perquè ja sabeu que tenim que dir al final de, del, dia, del dissabte, el dia 23, uh -huh. tenim que dir a cada supermercat quants quilos s'han recollit, perquè després ells fan l'aportació d'un tant per cent sobre el que s'ha recollit. Val? Per tant, en primer lloc es té que separar i comptar el que arriba de cada supermercat. Una vegada s'ha fet això, es té que separar el gènere per classes, arròs, pasta, oli, el que sigui, uh -huh. per quilos i per data de caducitat, perquè no ens caduqui res i ho tinguem a punt per poder posar en el centre de distribució d'aliments. Llavors aquí la moguda és molt gran. Uh -huh. Doncs eh, apuntem això, aquestes feines que s'han de fer en, aquests, eh, en aquest cas, en aquestes eh, naus eh, doncs, eh, que, que tenim darrere el restaurant La Riera i que aquest any doncs, serviran per eh, fer aquesta tasca. Eh, anteriorment, com eh, ens deia la, la Marissa, doncs, en els altres anys es feia a la Bòbilavella. El fet doncs que s'hagi canviat de data, no sé si us han donat un per què o, o han decidit canviar-ho. Sí, sí. No, no. O S'ha sigui, canviat de tota Espanya. Mai, com jo vaig demanar el per què, perquè nosaltres ja teníem reservat, com Clar. sempre, a la Mobila i ens van dir que va bueno, que havia sigut un canvi general a per tot i que no podíem nosaltres ferho una ataltraleta que no fos aquesta. D'acord, doncs queda clar això i doncs, remarquem-ho perquè potser molta gent doncs, ja s'apuntava al darrer cap de setmana de novembre i en aquest cas és l'anterior per tant doncs recordem aquestes dues dates 22 i 23 de novembre i sobretot doncs, que falten voluntaris o que des de vosaltres creieu que poder fer una miqueta curt de voluntaris en el que seria la feina, les tasques de, de magatzem per tant doncs, tota aquella gent que ens estigui escoltant o que ara ho vegi a través de la pàgina web, doncs també els hi recordem que doncs, falta Serien eh, persones, en aquest cas, per a eh, les tasques de magatzem. Com ho pot fer la, la gent per apuntar-s'hi, Marissa? A la web de l'Ajuntament. A la web de l'Ajuntament eh, ja està obert i allà es poden apuntar en els supermercats aquests dos que estan oberts uh -huh. val? i després que és el magatzem. D'acord, doncs eh, ja ho sabeu, a palafrugill.cat trobareu allà un enllaç on podreu doncs, apuntar-vos eh, tant aquests dos supermercats per als quals encara hi ha doncs, eh, algunes places per a voluntaris disponibles i també les tasques de magatzem. Respecte als aliments, eh, Marissa, suposo que ens anem movent per allà mateix, no? Ara ja he comentat una miqueta pasta, eh, olis, conserves... No, pasta, arròs, en tenir perquè ens acaba d'arribar de la comunitat europea uh -huh. ens acaben d'arribar eh, pasta, arròs, tot això. El que demanem és, sobretot, oli, llegum seca, que cuita ja en tenim, uh -huh. uh, després, tinc la relació, però no la tinc ara aquí davant, uh, després farina, sucre, i després una altra cosa que hem ampliat uh, el centre de distribució d'aliments, l'hem ampliat en productes de neteja personal i de neteja de, de casa. a vale? Llavors demanem eh, gel per tutxar-se, uh -huh. renta vaixelles, propera de vàter, eh, per rentar la roba, tots aquests productes que encara que la gent li sembli, que el centre de distribució d'aliments de que s'aliment, uh -huh. si nosaltres valorem una mica les persones que eh, necessiten ajuda per un temps, perquè no poden arribar a final de mes, eh, si mirem què ens costa més quan anem al supermercat, si una ampolla de 3 litres per rentar la roba o bé quatre paquets d'arròs, uh -huh. entendrem que ens costa molt més el de rentar la roba. Eh? Per tant, amb aquestes reflexions i amb treballs que han fet els nanos dels instituts de com fun pot funcionar millor el centre de distribució d'aliments, eh, hem ampliat amb tots aquests productes. Llavors, demanem part d'aliments i demanem part d'aquests de, productes de neteja. Uh -huh. Perfecte, molt, molt bé, doncs, remarcar això, doncs, que també al final, quan eh, parlem no, d'aquestes persones que necessiten aquest tipus d'ajuda i que doncs, es troben en una situació de, de pobresa, doncs que, òbviament, l'aliment és molt important, però també ho és el fet doncs, de, de tenir doncs, una bona imatge personal, no? Exacte, mira, una reflexió que fem nosaltres... És, eh, quan la gent ve al centre de distribució d'aliments eh, què ha de pensar una mica el que necessita casa uh -huh. per començar i després una altra reflexió importantíssima de tot el que necessito que és el més car del supermercat és el que tinc he d'agafar del centre de distribució d'aliments no puc agafar tot que em quedi pendent d'agafar el que quan vagi al supermercat sigui més barat uh -huh. aquesta doncs... és una de les reflexions que, que estem fent si voleu Uh, us puc portar al programa amb els aliments que, que demanem i, si podeu fer-ho, ens diria molt bé que la gent, ja sé que la gent té costum de donar arròs, pasta mm -hmm. i tot això, i ho agraïm totalment, eh? Però si un cas fer si una mica d'èmfasi, oh no, que realment es necessita més. Doncs sí. nosaltres, Marissa, també posarem la mirada en aquests tipus d'altres doncs, aliments o en aquests productes de, de neteja de la llar o, o de higiene personal, per, uh, ho posarem a la pàgina web també doncs, perquè la gent ho, ho sàpiga, perquè segurament Pensa més en els, en els típics aliments, eh? i ara ens comentaves tu que, doncs, que, que ja vau rebre ara, doncs, eh, força quantitat no? de, de pasta i d'arròs eh, provenients de la, Unió, de la Unió Europea, i per tant, poder podem posar la prioritat en altres eh, aliments, en altres productes. Exacte. Eh, Marissa, l'any passat es van recollir més de 4 milions de, de quilos a, a tot Catalunya eh, per Palafrugell, pel Centre d'Istitucions d'Aliment de, de Palafrugell. Què suposa? A Palafrugell vam recollir, a Palafrugell concretament, perquè ja et dic que el, el dissabte, el vespre, ja sabem la quantitat, perquè ho tenim que donar-ho i mm -hmm. ho calculem al moment. A Palafrugell vam recollir 20.000 quilos. I, I aquests, aquests 20.000 quilos, què, què suposa pel Centre d'Istrius Aliments? És una gran quantitat del que es va donar al llarg de l'any? O quanta durada tenen aquests aliments? Bé, bueno, mira, aproximadament pot dir que poden durar uns 4 mesos, més o menys, calculant les famílies que estem atingent, eh? Uh -huh. Poden durar uns 4 mesos. A més a més, tenint en compte una cosa, i és important, si portem productes que tenen dates de caducitat properes, uh -huh les tenen que consumir ràpidament. Val? Llavors, eh, el que no volem és que ens caduqui res, perfectament. Llavors, si per exemple nosaltres bebem llet, val? però tota la llet caduca en el mes de gener, la tenim que donar del gener. Clar. Per tant, a partir de gener ja no ens en queda. Uh -huh. però tant, és molt important aquests productes que estem de que són de llarga durada també, perquè sis ho puguem repartir-ho durant durant tot l'any. Mm -hmm. Perfecte, doncs a l'hora que anem a comprar aquell, aquest cap de setmana del doncs, 22 i 23 de novembre, doncs eh, si doncs, una part de la nostra compra va doncs, per, el, per aquest gran recapte, doncs també mirem la data de caducitat i que sigui doncs, el més eh, llunyana possible de la data en què ens trobem, per tal doncs, que també doncs, aquesta distribució tingui més, més, més recorregut i com deia com deia la Marissa, no? al final són aquests 20.000 quilos l'any passat doncs, suposen 4 mesos, per tant és, és bona part del que dóna d'aliments el centre de distribució d'aliments de Palafrugell al llarg de l'any. Per tant, doncs, és una tasca molt important, però també, no, òbviament, Marissa, no oblidem doncs, les, les aportacions que es van fent eh, setmana després setmana per altres entitats i per altres col·lectius o persones individuals, no? fins i tot, que ho fan. Bé, bueno, exactament, sí. Tenim, bueno, sabeu que aquest any hem vingut la sort de que els instal·lants mm. municipals van fer aquella aportació tan important d'un objecte tendre, uh -huh. val? que va ser, clar primera, que amb molta quantitat, i segona, molt ben trobuda, com podeu entendre, no? un, una, un producte com aquest. Um, tenim persones que cada setmana uh, porten la seva, la seva bosseta amb, amb tot això, que uh, em sembla que és poquet, però és molt, no? uh -huh. quan ajutem. Tenim hotels, uh, gràcies a Déu, que quan uh, tanquen doncs, tots els productes que que tenen i que no han caducat ens els aporten vull dir que és una ajuda tot és una ajuda mm -hmm. a veure, qualsevol cosa que ens portin eh, és una ajuda I, i és molt important perquè a la Fugil s'ha d'anar a compte que es necessita que tots col·laborem per poder portar a terme tot, tot, aquest, tot aquest servei mm -hmm. Doncs com veieu, tot ajuda és uh, indispensable i més aquest dia no? de, del banc de, del del gran recapte d'aliments eh, del 2022 i 2023... De novembre i nosaltres donc seguirem recordant a través de la pàgina web també doncs, a través de la nostra sintonia 11.8 de la FM donc aquest, aquest aquest canvi de data i també doncs els aliments que més els hi fan falta i també altres productes que des del centre de distribució d'aliments donc seran rebrant d'allò més bé Marissa Grassoot esperem doncs que la crida el petit granet de sorra que portem nosaltres as doncs, aquesta crida per al voluntariat ajudi doncs a, a, a omplir doncs, els, el magatzem en aquest aquest cas aquestes naus de, de darrere al restaurant de la Riera on enguany doncs, es farà aquesta catalogació dir una miqueta eh, ordenació d'aquests productes que s'hagin donat en aquest eh, gran recapte d'aliments 2019 a Palafrugell. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu.